És divendres 15 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem l'ensurt que va haver-hi ahir als pisos d'aniversari amb un petit incendi en un domicili. Repassarem les paraules més destacades que ens ha deixat Jordi Grau, adjuna gerència de l'empresa Vins i Licors Grau, que ha repassat a l'hora del pes l'actualitat d'una de les empreses més internacionals del moment a Palafrugell. La informació comarcal ens durà fins a Calonja i Sant Antoni per explicar la creació de l'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que el Museu del Suru acull dues activitats en torn al 150 aniversari del foc de l'abisbal amb Toni Strubel de protagonista. La primera serà demà dissabte. A més a més us explicarem que Palafrugell organitzarà el congrés del Circuit Europe Athletics Promotion de l'any 2021. I acabarem aquest informatiu d'avui posant la mirada en la meteorologia i és que haurem d'explicar que continuarà el fred, però no serà tan marcat com aquests darrers dies. Comencem aquest informatiu de ràdio Palafrugell d'avui divendres 15 de novembre i ho farem doncs, amb una notícia que no us vam poder explicar ahir en aquest espai però que sí que doncs, ho vam poder donar a conèixer a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i és doncs el fet que una cuina elèctrica va causar un incendi en un domicili de Palafrugell els fets van tenir lloc als pisos coneguts com a aniversari al barri del carrer Ample segons ens informava la policia local de Palafrugell no es van haver d'elementar ferits i així ens ho explicava David puertas, cap de la policia local del municipi. És Bàsicament s'ha entrat una trucada que havia un incendi amb un immoble, els que és l'aniversari s'han adreçat al lloc i, bueno, ajuntament amb un ves, i allà ha arribat el lloc que hem vist que hi havia una, una cuina elèctrica que era la que estava bueno, combustionant vale, per algun tipus de cruix o alguna cosa que no, que desconeixem per al moment, i llavors bueno, s'ha pagat de manera ràpida i no, no hi ha cap tipus de, de víctima ni, ni per sort no hem de cap, altra, cap altra d'any, saps únicament materials. Doncs per sort no es van haver de lamentar doncs, víctimes, només doncs, més enllà doncs, dels danys materials que va ocasionar aquesta cuina elèctrica que va entrar en combustió. En lloc dels fets s'hi van desplaçar dos camions de bombers, també tres cotxes de la policia local i un dels Mossos d'Esquadra. La policia local va rebre l'avís d'aquest incident cap als vols de la una del migdia. Segim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs rescatarem les paraules més destacades que ens ha deixat Jordi Grau, adjunt gerència de l'empresa Vins i Llicors Grau en aquest matinal de Ràdio Palafrugell, a l'hora del peix fregit. En Jordi Grau també l'encarregat de tancar la primera part d'aquest magazine i doncs a continuació doncs repasarem el més destacat que ens ha deixat la i Químic a Vins i Llicor Grau, doncs us hem d'explicar que venen d'una setmana molt intensa i és que dilluns passat per part de l'International Wine Challenge, el premi a la millor botiga especialitzada en vins. El guardó el van rebre per part d'aquesta comunitat i per Jordi Grau aquest premi el fa especial il·lusió perquè ha estat atorgat per propis professionals del món vitivinícola. Sí, Té molt, molt de renom, hi ha grans Master of Wines, gent molt, molt reconeguda, i el interessant també és que el que és que és un premi del, del mateix dels especialistes no? i que mm -hmm. això està molt bé perquè són gent que, que hi entén molt i que han voltat i que, i que saben de del que estan parlant no? i quan, quan ells donen o, o distingeixen amb un, amb un premi doncs vol dir que realment eh, és, és més difícil d'obtenir no sé si perquè sí. són més exigents no? Una gala que es va celebrar a Madrid i en la que, com ha ressaltat el químic i anòleg a Radio Palafrugell, doncs es coneixien que ells serien premiats, anaven allà doncs, sense saber si s'endurien aquest guardó o no i, per tant, això han ha comentat que també doncs, feia, el feia estar amb més tensió i doncs amb una miqueta més d'intriga per saber si serien els guardonats finalment. La novetat més visible d'aquests darrers dies eh, per part de la botiga de vins més gran del món, això segons paraules de Josep Roca del celler de Can Roca és la vinculació de Vins i Lícols Grau amb el cantant Sergio Dalma i és que des de fa uns quants dies es poden veure dos anuncis de televisió. La idea de fer l'espot publicitari per a la pantalla petita la va tenir la mare de la família Maria Dolors Segarra. La tria de la figura de Sergio Dalma va venir donada perquè lliga totalment amb els valors que defensen des de Vins i Lícols Grau. Sergio Dalma és una persona molt propera i que, que des de fa poc viu, viu per les Persona, i ens havia visitat alguna vegada uh -huh. i es va agradar molt el seu tarannà, i, i, i com és i una persona que, que està ben vista arreu, no? que no té connotacions de, de cap tipus i que és una persona bueno, que cau bé molta gent i que uh -huh. és un, un cantant elegant, vull dir una, una imatge que s'identifica es, que, molt amb, amb, el que, amb el que nosaltres volíem, no? Així és que el meu li va proposar al publicista per què no fem amb en Sergio Dalma? I, I bueno, i va sortir els anuncis que heu no sé si heu vist alguns... I a més a més, en aquests dos anuncis doncs, també s'explica que les persones que comprin un vi a través de la web de Vins i Licors Grau entren en un concurs que els pot portar Sergio Dalma a casa seva. D'altra banda, però aquesta no és l'única col·laboració amb el cantant Sabadellenc, així Jordi Grau ha explicat a Ràdio Palafrugell que a finals de la setmana passada van assistir a la presentació del darrer àlbum de Dalma. Així van fer un maridatge de cinc cançons de l'últim disc amb cinc vins dels que disposen a grau online. Ell va fer una presentació a Madrid del seu disc mm -hmm. i hi van combinar cinc, cinc cançons del seu disc, algunes de noves, algunes de, de clàssics d'ell, amb, amb cinc vins diferents. Llavors ell cantava la cançó i, i jo explicava uh, els diferents vins. Per exemple, la primera era una cançó, la cançó, el single que ha tret, que es diu Dona, uh -huh. que era una cançó molt fresca, molt dedicada a les dones, van posar un vi molt aromàtic, blanc, un doncs, perfil també femení, no? i buscàvem aquesta simbiosi entre, entre les cançons i els vins. I va ser aquí on te vam presentar el, el Flor d'Empordà, uh, que era un dels vins que meridàvem amb les cançons d'en de, Sergio. Uh, vam posar-hi una cançó molt molt potent molt, amb molt de ritme uh -huh. no? fent pensar una mica doncs, amb la costa aquesta que tenim no? de, de, tan abrupta no? amb el fort vent també, sí. la doncs, una mica buscant aquesta simbiosi i també que al final era una cançó també elegant no? com, com és l'estil que, que té ell cantant no? uh -huh. i buscant també l'elegància aquesta del vi que deia abans no? doncs, buscàvem aquests, uh, uh, aquests paral·lelismes aquestes uh, comparacions doncs, per fer el maridatge entre vi i cançó i la veritat és que va, va quedar molt a amè, jo crec que els hi, els hi va agradar i a nosaltres també ens va, ens va encantar doncs, poder estar també presentant el disc de Sergio Dalma i, i els nostres vins. I d'altra banda, una altra de les novetats que va sortir a la llum durant la presentació del disc de Sergio Dalma és la d'On Nou Vi. Flor d'Empordà està elaborat per les vinyes d'Oliverdots, les millors finques de Can Manya. En aquest sentit, Jordi Grau detalla que han volgut buscar l'elegància dins de les arrels pròpies dels vins de l'Empordà que hem una mica la finor dintre la, la rusticitat de, de vegades que hi ha els vins d'aquí, no? mm -hmm. buscar l'elegància en aquest tipus de vins, i el vi es diu Flor d'Empordà, fer una mica referència al perfil més elegant, no? l'Empordà mm -hmm. com, com, com a autòcton com a origen, com a com a autèntic, i, i flor donant aquesta sensació més d'elegància, de, de, de finor, buscant els dos matisos. És negre. Sí, he fet de vinyes velles de carinyana, uh -huh. i llavors hi ha una punta de, de garnatge i de cirà, però sobretot carinyana vella un vi doncs, que encara no, no es pot degustar i és que doncs, encara l'estan deixant reposar en ampolla i doncs, per acabar doncs, us posarem una miqueta en context que també ho hem fet doncs, amb Jordi Grau i és que l'empresa Palafrugilenca doncs, va obrir les seves portes l'any 1977 de la mà de Jordi Grau Pare i Maria Dolors Segarra en unes instal·lacions de 1.200 metres quadrats. El negoci però al llarg d'aquests anys ja ha anat creixent i actualment totes les instal·lacions de l'empresa Palafrugilenca tenen una extensió de 15.000 metres quadrats. Jordi Grau destaca a Ràdio Pala Frugill que l'evolució que ha fet l'empresa i les hores de no dormir que hi han dedicat el seu pare i la seva mare. Quan van començar els meus pares molt, molt humilment, amb no? 1.000 metres quadrats, i clar, no que, bueno, suposo que no s'imaginaven que arribarien on tant arribat, no? El que sí que és veritat és que des que van començar, doncs, molta feina, molt esforç, moltes hores, uh -huh. i dormir poc i, bueno, i tirar endavant, no? I, I el creixement ha sigut important. Bé, clar, quan ells van començar tampoc hi havia la veritat que hi havia ara, Uh, i evidentment ens hem anat especialitzant, no? Nosaltres sempre hem volgut treballar vins i licors uh -huh. uh, i ser especialistes amb això, no? Perquè hi altra gent que toca altres tipus de productes i nosaltres sempre hem intentat ser especialistes, no? Fins al punt que ara estem a les 12.000 referències. Una evolució que ha estat constant i és que des del 2009 doncs, va ser quan van incorporar la botiga online un pas en el que van ser una de les empreses de botigues de vins especialitzades pioneres i és que doncs, ara fa 10 anys no era tan habitual comprar el vi a través d'internet aquesta evolució i aquesta innovació doncs, també ens l'ha explicat en Jordi Grau entre altres coses doncs, amb la introducció d'un magatzem robotitzat eh, que doncs, els fa ser més eficients i doncs, que hi hagi menys errors també ens ha comentat que si alguna persona doncs, visita la, la, la botiga amb aquestes 12.000 referències doncs, a través del seu dispositiu mòbil Uh, pot saber qui, de quin vi es tracta, quines uh, peculiaritats té i si s escau el producte que estan buscant. Una entrevista que podeu recuperar de forma íntegra amb, uh, Radio Pala, a radiopalafrugell.cat a través de la notícia que hem penjat uh, aquest matí. Vins i licors grau al ritme de Sergio Dalma. Una nova notícia de format breu en aquest informatiu de Radio Palafurgell. Abans de passar a la informació comarcal destacada de la jornada i és per explicar que el Mercat Municipal de Palafrugell conjuntament amb la joieria Marta Avinyo de Sant Feliu de Guíxols, rebran el guardó de comerços centenaris que atorga cada any la Generalitat amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. Aquests dos comerços rebran el reconeixement el proper 27 de novembre al Palau de la Generalitat en un acte presidit pel president del govern català, Quim Torra. Són dos dels 30 Establiments Centenaris, 28 comerços i dos mercats municipals que segueixen en actiu i carregaran aquest guardó. 15 més ho faran per tenir més de 150 anys. Els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris són guardons que anualment convoca el Departament d'Empresa i Coneixement a través de la Direcció General de Comerç i que distingeixen els establiments i mercats municipals en actiu que al llarg de més de 100 anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional. Així doncs, aquesta bona notícia, eh, del doncs, de, fet que el mercat municipal de Palafrugell rebrà aquest reconeixement, aquest guardó que atorga la Generalitat de Catalunya amb aquests Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. Un ara per a la informació comarcal en aquest darrer informatiu de la setmana que ens portarà fins a Calonja i Sant Antoni i és que un grup d'empresàries del Baix Empordà s'ha unit en una associació per buscar sinergies entre elles i compartir projectes, programes de formació i coneixements. L'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà ha arrencat amb una quinzena de membres i la voluntat d'anar-se expandint pel territori. El Palau Firal de Sant Antoni va acollir aquest passat dijous la primera trobada del grup impulsor que va servir per presentar el projecte i començar a preparar les primeres accions. En aquest primer acte es va destacar que el Baix Empordà hi ha força presència d'empresàries i que molts cops no es coneixen entre elles. També que cal ser d'una pasta especial per ser emprenedora i que sovint a les dones se les llotja de forma més severa en un món encara molt masculinitzat. L'associació neix amb la voluntat d'unir empresàries, emprenedores i directives sense importar el tamany de l'empresa i i té una clara vocació d'ajudar també a crear empreses i negocis i animar i ajudar a les dones a iniciar projectes empresarials. Les impulsores del projecte confien que amb aquesta associació podran impulsar una formació que fins ara s'havien d'anar a buscar a Girona o Barcelona. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per explicar una activitat que tindrà lloc demà al Museu del Suro, i és que aquest dissabte es parlarà del Foc de la Bisbal en aquest equipament cultural de Palafrugell. Així, coincidint amb els fets que van tenir lloc fa 150 anys a la capital de la comarca, Toni Estruvel xerrarà, entre d'altres, de Pere Caimó. A les 7 de la tarda, l'Auditori del Museu acollirà la conferència els 150 anys del Foc de la Bisbal, fets i personatges de la principal revolta republicana empordanesa del segle XIX. El foc de la Bisbal va ser la insurrecció, recordem, armada més contundent i llegendària del segle XIX. Va tenir lloc el 6 d'octubre de 1869 i el van protagonitzar els republicans federals aixecant-se contra el govern espanyol. La revolució va venir donada per indignació que sentien per la deriva monàrquica i autoritària de la revolució del general Prim. En aquest sentit, Prim va permetre l'exportació del suro en brut, així s'amenaçava de ple la indústria més important de de l'Empordà. Així doncs, un fet que va encendre les comarques soreres contra el mal govern de Madrid. Toni Strubel és l'autor d'una dotzena de llibres sobre temes de país, periodista, activista i exdiputat del Parlament de Catalunya. A més a més, ha col·laborat amb el diari El Punt Avui i actualment forma part del grup promotor del bicentenari de Pere Caimó i 150è aniversari del Foc de la Bisbal que amb actes, publicacions i com, per exemple, el monòleg que també oferirà el proper dia 23 de novembre al Museu del Suro pretén recuperar les figures de Caimó i Isabel Vila en base als escrits que deixaren els d'Histori Àngel Jiménez, Josep Clara, Francesc Ferrer i Jordi Frigol. Així doncs, demà teniu aquesta cita a les 7 de la tarda al Museu del Suro i dissabte que ve ens doncs, en tornarem a parlar amb aquest monòleg que tindrà lloc el proper 23 de novembre. I seguim a l'informatiu de ràdio Palafrugell i a continuació doncs, us explicarem que Palafrugell precisament organitzarà el congrés del circuit Europe Athletics Promotion l'any 2021. Aquesta decisió es va aprovar en la reunió que va tenir lloc a la ciutat portuguesa de Leiria, la qual acollia el congrés anual dels membres del circuit de la En aquest espai també es va aprovar el calendari competitiu de l'any, així com els dels propers congressos del circuit i la prova del miting d'atletisme de, de Palafrugell que tindrà lloc el proper 23 de maig quan se celebrarà la seva ja 28ena. Edició. En el decurs de les reunions es van tractar principalment temàtiques sobre el reglament intern de l'associació, així com els calendaris competitius. D'altra banda, pel curs 2020 es va decidir incorporar tres noves organitzacions. Amsterdam, que organitzarà una reunió en pista coberta, Arus, a Dinamarca, que té previst organitzar un concurs al centre de la ciutat de Salt d'Alçada i Castelloni de la Pescaia, a Itàlia, que inclourà el seu tradicional meeting per la vegada dins del circuit. D'aquesta manera, el calendari provisional per al 2020... Queda format per 17 organitzacions en 10 països diferents. Pel que fa referència a les competicions en pista a l'aire lliure, el calendari s'iniciarà el proper 25 d'abril a Sicília i seguirà el 9 de maig a marça al País de Malta. Seguidament serà el torn del mític de palà que tindrà lloc, com dèiem, el proper 23 de maig, i el tancament del calendari d'enguany tindrà lloc a Exham, al Regne Unit. Finalment, la trobada va servir per materialitzar el calendari dels propers congressos el qual queda establert de la següent manera. El proper any, 2020, aquest congrés del circuit europeu d'atletisme i promoció tindrà lloc a Genève, el 2021, com dèiem, a Palà Frugell, 2022, CEL Ligure, el 2023, a Catània, el 2024, a Malta i el 2025, a Belfast. Una nova informació relacionada amb el nostre municipi per recordar-vos que aquest cap de setmana té lloc una activitat solidària i és aquesta quarta caminada popular per recaptar fons per la Marató de TV3, una activitat que organitzen les ampes de les escoles Carrilet de Palafrugell i Torres i Janama de Montràs. Després que l'any passat la caminada es veia afectada pels forts ruixats que van caure a palà enguany tornen a repetir el recorregut que s'hauria d'haver completat durant la tercera edició. Així, doncs, l'Helena Moreno, la presidenta de l'AMPA del Carrilet, ha explicat que hi ha dues modalitats, la de 6 i la de 12 quilòmetres. La sortida tindrà lloc des de l'escola Carrilet a les 9 del matí i per aquest any les previsions meteorològiques, en principi, no són tan dolentes, no obstant això, malgrat el fred i la possible pluja, Moreno ha assegurat a Radio Palafrugell que això no els tirarà enrere. D'altra banda, la presidenta de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Palafrigillenca també recordat que aquesta iniciativa va néixer per part del Torres i Jonama de Montras. És des de l'any passat que ells també hi participen. Per poder-vos inscriure a la Quarta Caminada Popular per la Marató de TV3, ho podeu fer al Torres i Jonama de Montras, Avui, doncs a l'hora les... de sortida, i entrada dels alumnes de l'escola a un preu de 7 euros i doncs també ho podeu fer el mateix dia de l'activitat solidària en aquest cas a 10 euros. Podeu recuperar la conversa que vam mantenir amb la Moreno a través de radipalafrugell.cat. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, avui divendres 15 de novembre, i ho farem com és habitual, posant la mirada en el temps, en la meteorologia que ens espera per aquest cap de setmana. Ens posem en contacte amb en Josep Pasqual, de l'Observatori de l'Estartit, per saber quin temps ens espera per aquest cap de setmana, i també per comentar una de les notícies que ha tingut més impacte a nivell meteorològic en els darrers dies. Saludem en Josep Pascual, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada, Josep, una vegada més i doncs eh, començarem amb aquesta previsió eh, meteorològica per aquest eh, cap de setmana. Eh, sí, doncs, eh, bueno, les temperatures han anat, han seguit baixant, sobretot aquest de matí doncs ha fet força fresca. Per cert, aquí a la Cerdita, aquí a l'abadia, teníem un espectacular mar fumejant, és a dir, aquesta mena de boira de poc gruix que es forma sobre el mar per contrast entre la temperatura de l'aire, que ha arribat a 3 graus de mínima, i la del mar, que encara està a 17, per tant, amb aquesta humitat alta es forma aquest fenomen. A banda d'això, doncs, eh, en quant a la previsió, doncs avui encara tindrem aquest temps insegur, aquesta inestabilitat, encara possibilitat d'alguna roixeta al llarg del dia, i eh, aquesta temperatura baixa, avui, de fet, serà el dia amb, amb més fresca, podríem dir, uh -huh. i a partir de demà, i demà... demà eh, dissabte i diumenge al matí dematí doncs, el temps millorarà, tindrem més estones de clarianes, sobretot demà, l'ambient seguirà fred però no tant, el vent serà fluix i eh, doncs, la temperatura es recuperarà una mica. El diumenge tornaran a augmentar els núvols perquè eh, doncs, cap al vespre arribarà un nou front i podria deixar alguna pluja feble ja al vespre o a la nit. Eh i la temperatura doncs es recuperaria una mica, per tant aquesta seria una mica la previsió sí, sí. a grans trets Bueno, doncs per aquells que estigueu més fredolics i que aquests eh, avui sobretot també ahir doncs hagueu patit una miqueta més doncs eh, com a, mínim, a recuperar una mica eh, tampoc gaire, també tindrem aquesta encara sensació de fred, no? Eh, sí i sí, sí, encara seguirà aquesta sensació però ja dic eh, el vent serà fluix per tant eh, sí que podem tenir alguns moments de mal vespre amb una mica de tremontana però com que s'irà recuperant doncs eh, la, la sensació seguirà sent de fred però millorarà a poc a poc uh -huh. sí que s'espera ja per avançar de la setmana entrant doncs una recuperació notable de les temperatures, però falten dies i ja tindrem ocasió de parlar-ne. I tant, ja en parlarem d'aquesta possible recuperació. Eh, comentar, Josep, eh, que ara que estem eh, en aquest cap de setmana, no? en, aquest conegut, o aquest, aquest, en aquests dies no? del conegut estiuet de Sant Martí, aquest any no s'ha complert, eh, això? No, aquest any no, no l'hem vist. El que passa, eh, passa moltes vegades amb les dites populars i sí que és cert doncs, que mitjans de tardor i sol bé una època de més tranquil·litat d'una situació anticiclònica de temps tranquil, de sol temperatura agradable de dia però aquest any o no tots els anys es produeix i no sempre en les mateixes dates uh -huh. per tant aquest any ens ha passat per alt doncs uh, aquest any, que no ha passat tot i que doncs, també aquest estiu s'ha allargat molt i hem tingut doncs, bones temperatures fins fa ben, ben poc, per tant uh, no, no és que el, el trobem a faltar aquesta calor doncs, um, típica d'aquests dies i nosaltres doncs, ara amb en Josep doncs, comentarem una, una notícia doncs, que, que hem conegut aquests dies i és doncs, que segurament que molts de vosaltres ja coneixeu, i és aquestes inundacions que han succeït a Venècia des de mitjans d'aquesta setmana amb aquest efecte d'aqua alta. Nosaltres, Josep, crec que en van parlar a grans trets una miqueta di, di, aquest dilluns, oi? D'aquest efecte... Sí, no, no recordo, però sí, és un fenomen que no tots els anys es produeix tampoc, perquè sempre es produeix amb situacions de baixes pressions, sobretot. O sigui, la, la pressió de l'aire atmosfèrica pressiona sobre el mar i pressiona més o menys en funció de la pressió que té l'atmosfera no? si són altes pressions, si tenim un anticicló doncs les aigües baixen i per exemple em sembla que ja varen comentar això de les mimes de gener, quan sí. hi ha anticicló al mm -hmm. mes de gener el nivell és baix però ara la tardor passen a part de la pressió atmosfèrica hi ha una altra cosa a destacar a tenir en compte i és yes, que venim de l'estiu i durant, des de la primavera i durant l'estiu el mar se va escalfant, escalfant, i tot i que ara ha la temperatura, doncs que està a uns 17 graus, doncs augmenta el gruix d'aigua a temperada. Per exemple, abans d'ahir la temperatura eh, del mar a 80 metres de fundària encara estava per sobre dels 16 graus i mig. Mm -hmm. El gener, habitualment, en aquesta fundària està al, al 12 o 13 graus. Per tant, això vol dir que hi ha una columna d'aigua molt temperada. Aquesta aigua més temperada, el que passa, igual que la majoria de fluids, doncs que es dilata, i el dilatar-se baixa de densitat i, per tant, té la particularitat que en aquesta època de l'any habitualment és quan el mar ja de mitjana és més alt, independentment de la pressió que hi hagi. Però, eh, si a més a més doncs, hi ha baixes pressions, permet que el mar pugi més. I a més a més aquesta vegada ha coincidit amb encara que no ens assembli aquí a la mediterrània tenim marees que són de poca amplitud són dun 10 centímetres' en quart creixent i quart mimbat de la lluna i uns 20 25 centímetres amb lluna plena i lluna nova. per tant això ha coincidit amb lluna plena uh -huh. que és el màxim d'amplitud de marea i en els moments de màxima marea donc se sumen aquests eh, 15 20 centímetres que pugui pujar de més eh, per l'efecte aquest. És a dir que se suma amb aquest cas doncs, la baixa part atmosfèrica, aquest mar més temperat amb un gruix important d'aigua temperada i més densa, eh, aquesta plena mare o sigui aquesta eh, marea màxima amb lluna plena i allà mateix a Venècia tenien un altre efecte: Tenien vents de xaloc, vents mm -hmm. de sud-est és a dir, que, que des del sud de, de l'Adriàtic enviava la mar cap al nord. Per tant, tot sumat doncs, va fer aquest efecte. Per cert, aquí també notem aquests canvis de pressió i aquests, eh, aquests canvis de nivell del mar. Si eh, Per exemple, ara mateix el mar el tenim en aquí a la nostra costa, uns parell de pams per sobre la mitjana. Uh, de fet, segurament aquest vespre tocarà sostre i es pot aprovar a mig metre això si anem a la costa, a dintre el port o a les mm -hmm. platges que es veu que regulen més doncs això es nota doncs eh, aquests efectes que ens ha explicat en, en Josep Pasqual no? per què doncs, ha, ha succeït això a Venècia, al final doncs, ha estat una, una suma de factors la primera doncs, que ja de per si per aquesta època d'any doncs, el mar doncs, sol estar més alt i a més a més s'hi doncs, ja ha sumat aquesta lluna plena i també doncs, aquest vent de, de, de sud-est, aquest vent de, de xaloc siroco, que en diuen ells, els italians i, i per tant doncs, eh, això també té efectes aquí a, a Catalunya a, a les nostres costes i per tant com ens ha comentat en Josep, Doncs també ho podrem veure si ens apropem al mar, en aquelles platges o en aquells indrets on, on doncs, la, la, la platja sol recular més quan, quan hi ha el mar doncs, més alt. Doncs Josep, moltes gràcies per la teva explicació, ens ha quedat molt clar perquè hi havia gent que diu, ostres, i ara què ha passat aquí? Això serà una, un, una cosa doncs, que passarà de forma recurrent? Bé. No, no, no ha de passar habitualment, tot i que en aquesta època de l'any doncs, en aquests indrets on estan molt a prop del mar doncs poden patir eh, algun, alguns efectes com els que han patit a Venècia aquests dies Josep, nosaltres doncs, t'agraïm una vegada més que ens hagis atès i ens retrobem dilluns Bon cap de setmana. Perfecte, igualment. Adéu-siau Agraïm a doncs, en, en Josep Pasqual que una vegada més ens hagi atès, que ens hagi explicat d'una banda el temps que ens espera per aquest cap de setmana i també doncs, ens hagi comentat aquesta curiositat, aquests fets que han passat a Venècia aquests darrers dies i que ha fet doncs, que la ciutat s'hagi inundat. Nosaltres doncs, agraïm una vegada més a en, en Josep Pasqual i us recordem que aquesta eh, entrevista, aquesta conversa que hem mantingut amb en Josep la podeu recuperar també a través de radiopelafrugell.cat. I aquesta darrera informació doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Nosaltres, però, us deixem a continuació amb bones mans amb en Rafael Corbí, amb el qual doncs, arriba tota la informació esportiva relacionada amb Palafrugell i també amb la comarca, els esports del punt de Ràdio Palafrugell. Nosaltres, ens retrobem novament dilluns i us recordem que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell durant aquest cap de setmana, seguiu radiopalafrugell.cat i allà us actualitzarem totes les notícies que tinguin a veure amb el nostre municipi. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem aquest proper dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.